«На чужині» пісня. Ой, чого ти тополенько не цвітеш, Чом пожовклу головонько хилиш гнеш, Чом з вітрами-порубками не шумиш, А змучена-засмучена, Мов, з нелюбом заручена, Все мовчиш, Тільки часом до хмароньки скажеш ти, Ой, хмаренько, ой, чаренько, не лети, зірви з мене це листячко, це листячко на мистечко без краси, у рідну родиноньку, на милою в країноньку віднеси. 1908 -й.